Nu går äntligen ransoneringstiden mot sitt slut. Men det har inte alltid varit lätt att få ransonen av kött, smör, cigaretter och annat att räcka till. Hur bär man sig åt? Den svarta marknaden blomstrar som alltid i kristider. Där finns allt en svensk husmor kan önska sig, om än till skyhöga priser. Lennart Hyland ger sig ut för att höra vad det är man köper mest. Kaffe, naturligtvis måste man ha kaffe. Ja. Och det köper man ju för den 20-25 kronor kilo. Mycket pengar det? Det är mycket pengar. Men vad gör man inte för den goda kaffetåren? Ja. I det må man kan så menar ni att man gör det gärna. Ja. Köttet då? Köpte ni mycket sånt den tiden det var ansvaret? Ja. Det fick man köpa. Åtminstone en och två gånger i veckan. Ja. För betydligt dyrare priser? Ja. Det var rätt mycket pålagt. Gick det för sig inom affär någon gång? Ja då, ja. gjorde Vad tar de för cigaretterna då? Ja, de tar väl 25 kronor. En limpa som man säger. Det är tio askar det? Det är tio askar, ja. Och för nylonstrumporna? 12,50-15 kronor. Mm. Vi har inte brytt om att tänka på att de håller på med en skumraskverksamhet som man egentligen skulle motarbeta? Nej, det gör man nog inte. Om man nu vill ha ett par nylonstrump så köper man nog det. Och likadant med kaffet? ja. Lennart tyllen bland kaffe, nylonstrumpor och cigaretter. Men köttet ransoneras inte längre, inte heller sockret och grädden. Och smörransoneringen upphävs också. Så nu kan man återigen spritsa tårtan med vispgrädde, läppa på kalsam söta flaggpunch och frossa i feta söta vinerbröd.